Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu InsyaAllah kita akan uh, baca kitab Makasik Juzuk yang kedua Kerana dalam kitab Al-Muafaqat ini Karangan Al-Imam Ash-Shatibi uh, Bermula pada juzuk yang kedua kalau kita di al-Azhar pun kita banyak rujuk kedua saja sebab kita menumpukan maqasid uh, syariah dan kita mewasakukan dianggap sebagai uh, um ibu kepada maqasid adapun kita kitab moden ini adalah pecahan dan huraian daripada kitab ini yang mungkin kalau kita tak baca kitab ini kita tidak nampak bagaimana kerangka maqasid uh, syariah kerana Imam Musyatibi diantara Ulama' yang menghidupkan semula Maqasid ini Dan ditulis dalam bentuk yang berbentuk istiqlal makna buku yang khas Walaupun dia tidak berjaya Pada zaman dia Kerana terhenti lama Maqasid ini terhenti lama Sehingga muncul Imam Ibnu Ashur uh, Mengembalikan semula ruh uh, Maqasid syara'iyah Jadi Maqasid ini satu ilmu Yang dipelajari dahulunya Kepada mereka yang Uh, sudah mempelajari usul fiq. Apabila dah habis usul fiq, kita akan pelajari maqasid syara'iah. Dan sekarang ni maqasid dipelajari oleh semua orang. Bagus uh, dari sudut aspek uh, semua orang tahu tapi yang tak bagusnya bila semua orang berani mengeluarkan pandangan uh, berdasarkan maqasid tanpa melihat kepada adillah dan juga ilmu usul. Jadi dia menjadikan maqasid sebagai masdar mustaqil. Dan itu sangat berbahaya apabila semua orang bercakap tentang maqasid dan menjadikan maqasid sebagai dalil sedangkan maqasid dia bukan dalil mustaqil dia bukan adalah uh, dalil yang bersendirian tanpa melihat kepada Quran tanpa melihat kepada Sunnah dan Juzi dan juga melihat kepada fiqh melihat kepada masadil yang lain sebab itu Syekh bin Bayyah menyatakan untuk kita mengeluarkan pandangan berdasarkan maqasid la buddha anta murra alaihi rusuluh fiqh perlu juga berdepan dengan usufiq jadi yang menjadi muskilah zaman sekarang ni apabila berbicara tentang maqasid tak ada aliyat maka ia menjadi kefahaman yang mungkin lebih berbahaya daripada orang tidak ada maqasid kerana bila tidak ada maqasid paling kurang dia berpegang kepada nas yang dia agak uh, orang kata apa stable berbanding orang yang tidak ada apa-apa uh, khalfiah background tentang ilmu usul dan berdasarkan makasid hilang kepada adillah yang kata'iyah ataupun adillah yang berbentuk juz'iyah dan akhirnya berlaku tasadum tasadum fikri percanggahan pemikiran dan itu yang berlaku dalam apa dia aliran moden apabila sebahagian mereka itu menolak makasid dan sebahagiannya terlampau meluaskan makasid dan menjadikan ia sebagai adillah mustaqillah Tadi tu perkara yang tidak difahami dalam konteks uh, di zaman dahulu. Sebab itu kalau kita baca kitab ini insya-Allah sama-sama kita bacalah. Sama-sama kita pelajari, dia ada empat juzuk kita Al-Muwafaqat. Juzuk yang pertama dia membincangkan tentang al-ahkam Asyara'iyah. Al syariyyah Mana ada adillah uh, ataupun muqaddimah ahkam seperti al-wajib ataupun Al-Ijab, kemudian kepada Mandub, kemudian kepada Mubah, kepada kepada Haram, kepada Nadbu kemudian kepada Martabatul Afi kemudian kepada juzuk kedua, Maqasid yang ketiga, membincangkan tentang Adillah Syara'iyah, Quran, Sunnah, Al-Awamir, Wal-Nawahi, Nasah Dan yang keempat, juzud yang adalah Al-Ijtihad Uh, al-ijtihad martabatul fatwa dan seumpama dengan ni adab berfatwa adab kita dengan kibar ulama dan kitab muwafaqat ini hmm. empat juzuk ni seharusnya dibaca dan didalami oleh ahli syariah. Makna dia empat juzuk ni satu kitab yang lengkap melengkapi. Dan Imam Syafi'i membawa pemikiran yang agak luas pada konsep-konsep uh, adillah Syariah dan menjelaskan beberapa perkara yang tidak dijelaskan oleh ulama-ulama yang yang lain di dalam ilmu usul fiqh. Seperti perbahasan uh, Al-Mubah uh, di mana Syatibi membahaskan Mubah ini uh, secara mendalam. Dan dia membawa fikrah uh, kepada fiqhah mikro dan juga kepada fiqh makro. Oh itu satu perbincangan yang sangat uh, hebat uh, oleh uh, Imam Syafi'i misalnya disebut di sana ada kaedah qad yakunu alfi'lu mubahan bil juz'i wa wajiban bil kulli wa qad yakunu alfi'lu uh, mubahan bil juz'i muharraman bil kulli qad yakunu alfi'lu mubahan uh, manduban bil juz'i fardhan bil kulli kadang-kadang di sudut individu benda itu sunat tapi di makro dia adalah wajib seperti azan azan sunat untuk individu tapi sebagai satu masyarakat kena ada azan dia adalah uh, fardu kifayah sebab semua ulama ijma' wa'idha taraku qutilu apabila semua meninggalkan azan diperangi oleh kerajaan itu ibarat semua mazhab sebegitu kemudian seperti uh, kahwin kahwin adalah sunnah muakkadah, tapi masyarakat fardu kifayah makna bila kita bincang si individu tak apa dia tinggalkan perkahwinan, tetapi kalau semua tak kahwin berdosa maka ulama mentatbikkan kaedah ini kepada pelaburan saham saham, individu, sunat ataupun harus, tapi mesti menjadi fadu kifayah kepada masyarakat pelaburan saham, mesti ada orang yang melabur, maka ulama mengharuskan ASB dan seumpama dengan dia ini tatbikat daripada kaedah yang besar dan ini uh, ulama yang bahaskan secara detail iaitu Al-Imam Musyatibi Rahimullah, yang ulama yang lain dia bincang cara praktikal dalam kitab disebut orang pun tak faham kenapa uh, azan ini mandub tapi jika taraka jika tarakal kullu hutlu Azan bila kita baca hukum syara'i dia disebut sunnah muakkadah tapi bila tinggal kenapa? Kenapa ulama memerangi ke atas sunnah? Maknanya sunnah dalam bentuk individu tapi dalam bentuk makro dia fardu kifayah. Sebab itu seorang faqih bila dia melihat apa nama ada satu kes dia akan melihat dari dua aspek aspek mikro aspek makro ha, ini benda-benda yang didedahkan oleh Al-Imam Musyatibi Rahimullah yang mungkin tak diajar dalam poin kata uh, pemulaan kitab usufiq ataupun pemulaan kita fiq dalam bentuk juzi'iyat atau madhabiyah kerana itu adalah peringkat pengajaran, bukan peringkat uh, fatwa ataupun isytihad. Sebab uh, kitab muhafakat ini, kalau kita faham betul-betul, kita dah boleh jadi mujtahid lah. ha, Tapi tak tahulah, sampai atau tidak sampai. Okey. Kemudian dia juga mendedahkan tentang uh, konsep nasah. Nasah tidak berlaku kepada muhkamat. Nasah tidak berlaku kepada uh, usul syari'at. Nasah hanya berlaku kepada juz'iyat makna benda fura'iyat. Dan ini satu keadaan yang sangat penting dan dia menyatakan وَنَسْخُ قَلِلُ Nasah sangat sedikit. Seolah-olah Nasah tidak wujud dalam syariah. Jadi ini satu benda yang apa dia pendedahan yang sangat besar. Sebab kalau kita baca Usufik uh, yang ulama-ulama lain tulis dia mendedahkan Nasah terbagi kepada empat bahagian Nasah sana Nasah, sini Nasah tu. Jadi terlalu banyak Nasah yang menyebabkan fiqah tak berapa nak stabil. Uh, kemudian dia mendedahkan tentang konsep kepentingan ayat makiyah dan kita baca kitab usufi uh, yang lain, tak ada ulama' yang mendedahkan tentang kepentingan ayat makiyah. Tapi Imam Syatibi mendedahkan uh, tentang kepentingan ayat makiyah bimathal batil kuliyat. Dia kata apa? Ayat-ayat makiyah ini, konsep yang sama seperti prinsip syariah yang umum. Dan dia tidak dibatalkan oleh ayat-ayat madaniyah. Oh, itu satu konsep yang sangat penting. Maknanya bila kita baca juzul amma, ada lebih kurang 40 surah di dalam juzul amma itu, Kesemuanya adalah worldview. Kuliah tu masuk worldview. Dan kita baca Quran dalam bentuk uh, juz aman, dalam bentuk murul kiram dahulu kala. Sebab kita anggap ayat yang penting adalah madadinya. Itu kebanyakan kefahaman pelajar. Oh, kalau ayat madadi penting. Kalau ayat makfi tak apa, apa penting sebab dia muqaddimah. Sebenarnya Al-Quran tidak ada muqaddimah ataupun semua sama saja. Mana dia dia membicarakan tentang ahkam kuliah ataupun ahkam juziah. Dan kalau kita nak belajar ahkam kuliah, worldview Islam Patut kita belajar daripada juzul Amma. Daripada Amma uh, Tasa'alun sampai Qula'udwara bin Nas. Itu membuka minda kepada kita untuk membicarakan tentang uh, worldview seorang Muslim. situ kita boleh uh, bercakap dengan non-Muslim, kita boleh bercakap dengan etis. Kerana ayat, ayat tersebut tidak membicarakan tentang juziat, semayang, puasa secara detail. Dia membicarakan tentang ahkam kuliah yang menjadikan seorang Muslim itu mampu memahami tasawur Islam secara sahih dan daripada ayat itu uh, yang disebut oleh Syatibi ulama sampai kepada apa keputusan bahawasanya di Mekah Nabi telah mengajar para sahabat lapan perkara penting. Kalau kita selalunya kalau kita dengar di Mekah Nabi buat apa akidah saja kan? Oh sebenarnya tak tepat. Takkan 13 tahun Nabi membina akidah? Maknanya lama sangat. Di Mekah Nabi bukan seketika membina akidah, Nabi membina worldview yang tempatnya Nabi membina worldview daripada akidah, ibadat, akhlak, rahmah, jihad, keadilan eee, konsep apa dia kasih sayang dia berkurang sebagai ulama sampai ke 8 perkara yang diajak oleh Nabi dan saya tulis artikel itu dalam sebagian tulisan saya untuk memperbetulkan bau Islam bergerak di Mekah eee, dalam bentuk lapan konsep sehingga berjihad pun telah disyariatkan di zaman Rasulullah pada permulaan وَجَهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا Itu ayat makiyah Yang mana Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala berjihad Untuk memahamkan masyarakat Mekah dengan Al-Quran Maka Syaitah Jabil Al-Wa ni disebut مُجَهَدَةُ bil Quran. Kita bermujahadah dengan dunia dengan menyebarkan Al-Quran Dan itu adalah awal kita Kita bukan nak menyebarkan peperangan Peperangan ni juziat. Tapi Quran adalah kuliyat maka bila kita menjadikan ayat makiyah ini sebagai mabadi dan ayat madaniah sebagai tatbikat kepada ayat makiyah kita baca Qur'an dengan penuh kelezatan yang menjadi iskaliah kepada kita, kita membaca Qur'an dalam bentuk tafriqah Qur'an uh, ayat Mekah tak ada hukum, ayat Madinah ada hukum sebenarnya dia ada hukum tapi hukum kulli ayat madani hukumnya juz'i uh, ini diantara kefahaman yang banyak diperbetulkan oleh Ash-Shatibi Rahimullah Ataupun dikemukakan oleh syarat Dalam bentuk yang lebih tafsil Maka ini yang yang perlu kita pelajari InsyaAllah kita ambil masa panjang Kalau di Azhar dia ajak orang oh, master je ni. Saya pun tidak faham semua Tapi kita baca e, dalam Dengan masyayikh e, Banyak di sana Untuk pengajian master Jadi tuan-tuan Alhamdulillah dia langkau, ah. Yang langkau Syaratnya mesti diri Azhar dulu Jadi tuan-tuan tak masuk Azhar Jadi rahmat kita mendoakan kepada Allah SWT bagi kita kefahaman al-fiqhu fiddin sebab al fiqh ada empat makna di antaranya adalah ma'rifatu al-adillah itu juga al-fiqh mengetahui dalil yang kedua ma'rifatul ma maqasid juga disebut sebagai fiqh yang ketiga ma'rifatul ashbah wanallahih juga dikatakan sebagai fiqh itu kita mengetahui kias ha, kias di dalam ahkam juga dikatakan fiqh yang keempat, makrifatul istinbat. Kita boleh menguasai ilmu istinbat. Ilmu yang sangat tinggi iaitu kita menguasai ishtihad. Ada pun fiqh zaman sekarang ni dipanggil fiqh majazi. Yang kita belajar daripada kita-kita mazhab walaupun ia sangat bagus tetapi tidak ada mazhab. Itu dipanggil fiqhul majazi. Sebab ulama tidak pernah mendefinisikan fiqh dalam bentuk hifzul masail. Menghafal masalah. Kita belajar kan kita hafal tu. Masa exam kita hafal boleh puas. Itu bukan fiqh, itu dinamakan sebagai naqlul fiqh. Hanya memindahkan fikah daripada kitab ke kehidupan. Tapi itu bukan fikah hakiki, itu dinamakan oleh ulama' fikah majazi. Tapi itu pun sah lah, kita sekarang hidup dalam majaz, Metafora. Pemikiran kita banyak kepada apa? Majazi. Sebab itu kita tidak mampu menyelesaikan masalah dengan hakiki. Kerana yang pertama, kekurangan mujtahid. Di antara benda yang penting di zaman model ini, dia panggil ishkaliatul ishtihad. Problem isytihad ialah kita tidak berkemampuan daripada universiti, pondok dan juga sistem yang ada di kebanyakan negara umat Islam tak mampu mengeluarkan mujtahid. Paling kurang merajah. Tak tak nampak sama ada di universiti Malaysia atau di luar negara. Kerana pembelajarannya uh, yang pertama masalah waktu. Cuti panjang sangat. Mena belajar terlampau singkat. Dan student yang masuk itu Bukan student yang betul-betul belajar betul-betul Jadi yang masuk tu mungkin dah terakhir Tempat dia sendiri-betul yang terakhir Jadi iskailah ni bukan dikaji oleh saya Dikaji oleh ulama-ulama yang mustahid Lepas tu Syekh Al-Jumlah Dia mengarah satu kitab Iskailah tu isytihad Masalah problem isytihad Yang pertama berlaku pada masa Sebab dulu orang belajar Dia cuti hanya bulan Syabat Syabat, Ramadan Kemudian perayaan mula balik sampai Tahun depan Kita semester pertama, semester kedua dah kita tengok pengajian yang paling bagus adalah pengajian medik cuti pendek penyiasatera panjang cuti tiga bulan bawang masa tu yang perlu kita ubah sistem pendidikan tak boleh cuti penyiasat dua minggu cukup dah bawang apa Ini balik tidur ke rumah kacau orang tertua jadi manjar sangatlah sudah kita manjar jadi tidak boleh dimustahil ha, terlampau banyak cuti kemudian yang kedua iskaliah tul kitab muskilah buku buku yang kita belajar tidak melahirkan mustahil kita bawang masa banyak di sudut istihadlah bukan kata salah kita belajar tahun satu sampai terkaitan lima, pendidikan Islam, syariah, buku tu tak menghasilkan apa-apa mujtahid. Dan kalau orang nak menjaga ramah, buang masa banyak lah. Sebab buku tu tak melahirkan apa-apa. Kita hanya lulus SPM je. Kalau kita daripada form 1, kita hafal uh, pada mata Nabi Sujaq lebih baik. Sampai form 5. Ah, Syah, eh? betul Syah Syed. Ni kita, bukan buku tu salah, tapi buku tu tak melahirkan mujtahid. Kita duduk daripada, etikah ya, daripada tahun satu sampai terkaitan lima. Baca Allah beli Islam Definisi Islam Iman sampai lah sejarah ulama Tak menghasilkan apa-apa Jadi itu satu kerugian yang besar Sedangkan sebagai tempat yang lain 5 tahun tu dah habis Sohai Bukhari Kita Matara baim pun tak apa Matara pom tak ada 5 tahun tu di sekolah Jadi kita siasakan umur kita Dalam perkara yang kita tak melahirkan mujtahid. Sebab kita tidak ada Satu sistem yang nak melahirkan pakar fukuh Di Malaysia Hatta Universiti Pengajian kita pun tidak diurus dengan tutupan So, ada masalah yang kedua ialah masalah pemilihan buku. Pemilihan buku seperti muzakirat. Muzakirat tak melahirkan ulama. Muzakirat melahirkan musaqah. Kita belajar di universiti, kita ada ringkasan nota. Tambah yang paling tua sekali, belajar dengan powerpoint. Lagilah tak boleh buat puan. Jadi, powerpoint ini untuk kita training, ni okay lah untuk kita praktika. Tapi untuk melahirkan ulama, dia mesti faham bagaimana pembacaan kita. Ini bukan saya kritik lah. Ini kritikan daripada tokoh-tokoh. So, muskilah buku buku saja telah menjadi masalah sebab kita membaca buku yang tidak melahirkan ulama' maka seorang ulama' nama dia Dr. Farid Ansari, uh, guru kepada Dr. Wifah dia mengarah satu kitab yang bertajuk Man, uh, manhaji, uh, Manhajiyatu Alimiyah iaitu Manhaj Melahirkan Ulama' dia kata kesilapan kita apabila mengajar kitab yang tidak menjadikan kita ulama' sebab kita ada dua Kutub Al-Takharuj Kitab yang menjadikan kita ulama' Seperti Ikhnaq Seperti Minhajul Talibin Kitab Fatul Qariq Dalam mazhab Maliki Dia ada kitab dia Apa Mazhab Hanafi ada kitab dia Tiba-tiba kita baca Fiqman Haji di, di universiti Banyak aib Membaca Fiqman Haji di universiti Sebab buku tu bukan Buku untuk Melaikan ulama' Buku tu ditulis untuk Orang awam je Untuk orang Jaya pasal malam Untuk di, di, di negara Arab lah jadi ini bukan kita kritik, eh. ini kita nak cerita serius. Ilmu, ilmu. Jadi kalau kita, hatta kita baca kitab Muqtamad pun tak menjadikan kita alim. Sebab kita Muqtamad dia tidak ada diskusi bahasa, tidak membedah buku tersebut, tak menaqashah buku tersebut, tak, tak melahirkan ulama. Jadi kalau kita baca imam jilid Muqtamad tu pun, tak menjadikan aklih fuqah. Sebab aklih fuqah ni telah diletakkan buku-bukunya. Kalau kita duduk di medik, di, di di universiti, dia bukan semua buku jadi syllabus. Dipilih buku-buku yang betul-betul menjadikan kita doktor begitu dengan ilmu yang lain. so ini di antara kesilapan-kesilapan bila kita tidak dapat melolakan musytahid sebab pemilihan buku yang salah. Dan yang ketiga biahlah, biahlah kita tak tak tidak tidak, tidak berapa baguslah makna dia. Di sudut uh, buku pun student tak beli buku. Sudah kita dapat biswah dia beli handphone. So dia beli motor besar. <laughs> yang lebih betul pemlancunglah. Jadi jadi itu iskaliah tiga perkara yang perlu dihandle oleh universiti tapi al mereka mengeluarkan cendekiawan di sana ada cendekiawan di sana ada fuqaha cendekiawan ilmuan orang yang boleh berfikir bagi idea tokoh-tokoh yang hebat itu hebat tetapi kita bincang untuk melahirkan musytahid tak ada tempat yang boleh mengeluarkan musytahid berdasarkan syllabus berdasarkan waktu berdasarkan guru yang ada berdasarkan apa nama dia kitab yang disediakan Sebaik itu di Morata ni mereka meletakkan minima untuk jadi mustahid 17 tahun Tujuh belas tahun baru jadi mustahid lama tak? itu minima bukan maksimum maknanya minima bila saya interview Syekh Hasan Dadu dia kata minima kita buat kajian untuk menjadi fukaha 17 tahun Mana dia belajar dalam umur 8 tahun sampai 24 dan dia hafal dah dalam tempoh 17 tahun suaih Bukhari dan Muslim dan kita kita yang lain eh uh, matan alfiyah dapat kemudian kepada kitab bukan hafal matan kita-kita fiqh itu minimum yang dianggap sebagai ulama. Pernah kita bandingkan di tempat kita. macam나 syekh kita kita hafal matan apa? Kalau ikut universiti, orang yang belajar hadis hukum pun tak sampai 200 hadis. Kita belajar dalam tempoh 4 tahun. Sedangkan untuk kita menjadi mujtahid, kalau kita baca kisah-kisah silam, mereka telah menghabiskan 35000 hadis dalam kutubu sitah tu untuk membentuk akliah yang hebat, jadi bezalah orang yang baca 200 hadis dengan 35,000 hadis persoalannya, boleh tak kita ubah sistem itu untuk melahirkan mustahid segera magi, sistem magi atau sistem sandwich ataupun kita namakan sebagai protas belajar 3 bulan kita jadi ulama besar adakah kita mampu mengubah sistem tersebut di segi akal, jawapannya mampu tapi di segi budaya dan juga kajian yang dibuat oleh ulamak, tak ada orang yang keluar jadi mustahid dalam masa tiga tahun. Jadi, <laughs> ini satu benda yang kita dedahkan pada hari ini supaya kita dapat bermuhasabah sama-sama lah. Jadi, kita kenal diri kita insya Allah. Jadi, untuk mencapai mustahid, satu benda yang agak sukar, bukan mustahid. Jadi, insya Allah insyaAllah, kita minta doa kepada Allah supaya kita fahamkan Allah Ta'ala fahamkan kitab ini. Jadi, Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, kitabul maqasib. Maqasid, kitab ini maknanya dia, kita pun yang diidhafahkan kepada maqasid, maknanya dia, kitab ini bila diidhafah, diantara makna idhafah adalah ditaksis. So, kitab ini khas untuk membincangkan maqasid. Sebab dalam, dalam, dalam bahasa Arab, idhafah ini ada banyak makna. ada idhafah yang berbentuk uh, huruf jar uh, Idhafah kepada uh, fi, idhafah kepada makna lam, idhafah kepada makna min itu idafa dari suri ma'ani ada idafa yang berbentuk taksis usulun fiqh Mari, usulun muhtasun lil fiqh adillah yang dikhaskan kepada fiqh sukitabul so, makasid kitabun muhtasun lil lil makasid, maksud kitab juzuk yang kedua ni, dia dia bahas makasid syara'iyah saja dan makasid ini, jamak kepada maqsad ala wazni maf'ah, sebagaimana orang dia zalal, dia menyebut maksid maksid ismul makan So, seperti masjid So, kita tidak membicarakan tentang tempat makasid Tapi kita membicarakan tentang maksad itu sendiri Masdar, dipanggil masdar mimi So, masdar mimi ini maksudnya dia, dia membicarakan tentang perihal okay, Perihal makasid Itu akan dibahaskan apa maknanya itu So, makasid jamak kepada apa? Maksad Bukan jamak kepada maksid Maksyid adalah ismun makan Seperti masjid Ismun Maksudnya alamat Ismun maksudnya ayat ayatun ala makanis sujud tanda itu adalah kepada tempat sujud su so, masjid adalah tempat sujud dalam masjid sujud begitu ha <tug> departed. baik wa huwa al qismu min al muwafaqat wal maqasid allati yunzaru fiha maka imam syatibi apabila dia membuat istiqra maqasid ini kalau dilihat yunzaru kenapa kadang kadang ulama dia membuang, membuang uh, bina maklum dia membuat dalam bentuk majhul dia tidak uh, tidak menulis dalam bentuk allati yang zurufiha tapi dia buat yung zurufiha di antara kelebihan bina majhul ini adalah untuk litakmim maknanya dia, bila ulama tengok para pelajar tengok dia berdasarkan istiqra di antara faedah bina majhul ini untuk litakmim So bila misalnya kita sebut ukila taam maknanya kita nak beritahu makanan ni dimakan oleh orang ramai begitu di antara, faedah bina majhul okey bila kita baca kitab fiqah kebanyakan kitab fiqah bila sebut yukrahu ataupun kalimah-kalimah yang berbentuk uh, sirah bina uh, al majhul tujuannya untuk mentakmimkan untuk menjadikan perkara itu lebih umum kalau kita sebut fa'il jadi khusus mana jadi orang tertentu sahaja So itu di antara maani-maani ma apa dia uh, bina al-majhul. Fiha fil maqasid ada qisman. Al-qismu ni satu kalimah yang yang mempunyai uh, kita katakan qadrun mustarab di antara beberapa bahagian. Sebab kita kata ilmu ni seperti syajarah, dia ada akar dia, dia ada pokok, dia ada da -da daunnya So ilmu ni dia ada dia punya akar dia, daripada akar tu dia akan tumbuh. Eh, jadi sebab tu dia panggil syajarah ilmiah, eh, pokok-pokok ilmu dan qismun ini dia, dia dia dia bersatu di bawah satu kalimah. Makna dia maqasid ini dia ada aksam dan aksam itu bukan dia satu benda yang berlawanan bahkan dia adalah lengkap melengkapi di antara satu sama itu yang dipanggil fikrah uh, syajariah. Taib ahaduhuma yarjiu ila qasdi syariah. Okey, maqasid bila kita nak bahas, kita akan bahas dari sudut apakah niat tapi niat ni adalah sifat kepada makhluk Tapi kita sebut dari segi sudut Apa dia, musyakallah itu Apakah tujuan syariah sendiri itu Allah Azza Wajalla Ataupun Al-Quran itu sendiri Kita akan bahaskan Apakah maqasid syariah Bila syariah uh, Mentaklifkan ahkam kepada kita Sebab syariah tidak diturunkan dalam bentuk sia-sia Inna Allah alimun hakim Kata ulama hakimun fima syara'ah Allah Ta'ala tu Berhikmah pada semua benda yang Allah syariahkan Sekarang so, orang bahas tentang apa Sebab di, di di di hadapan Jadi semua orang bercakap Sebetulnya biarlah yang bercakap ni Ahli fatwa mufti dia bercakap eh, Jadi bila tak terkawal akhirnya dia, dia menjadi satu isu yang sangat tidak baik eh, Ini di antara apa ciri-ciri Kalau Syekh Ardawi dalam kitabnya Dan kita sangat bagus tajuk dia As-sunnatu masdara li ma'rifa wal hadarah Kitab itu dia bila membicarakan tentang uh, sunnah masaralil hadarah sunnah sumber kepada tamadun dia membicarakan dari dua aspek satu aspek syariah satu aspek suluk iaitu dipanggil fiqhul suluk iaitu kelakuan kondak kondak uh, manusia ini dalam sebuah tamadun ia berdiri di atas iaitu ihtira mutakhassus menghormati kepakaran masing-masing sebab so, bila sebuah hadarah sebuah negara masyarakat belum lagi menghormati kepakaran masing-masing dia ada muskilah. mana dia di sana ada sikit problem masyarakat uh, perlu kita selesaikan isu ni sebab orang politik pun ulas orang apa dia biasa pun ulas berdasarkan apa dia apa yang dia rasa jadi ini muskilah sebab bila uh, kita tidak ihtiram tahasus, kita tidak menjadikan uh, pakar itu sebagai Tuhan ataupun padri tetapi ihtiram tahasus anwanul aqli. Menghormati bidang adalah tanda kita ini bijak. Maknanya kalau orang bertanya kita tentang perubatan, kita tidak boleh menjawab tentang perubatan sebab kita tidak ada tahasus. So di antara ciri-ciri hadari yang kita nak ialah kita menghormati bidang masing-masing dan biar mereka selesai cara yang baik kalau kita rasa watan di apa di, di depan ramai itu belum sesuai di zaman sekarang ni kita buat cara yang lain tetapi dia, semua orang cakap orang pun tak tahu siapa yang pakar sekarang ni ha, jadi ini iskaliah yang berlaku apabila kita tidak melihat kepada ihtiramu takhasus so kita dalam Al-Quran dan juga Sunnah kita akan ada di sana aliyat bila kita nak tahu tentang maqas syarak objektif syariat di sana ada yang dipanggil sebagai Masalik Allah ataupun Masalikul Maqasib Bagaimana kita nak tahu itu kehendak Tuhan? Oh, itu. Dia panggil Masalik. Cara kita nak membuktikan itu adalah niat ataupun uh, maksud daripada ayat Quran. Dan di sana ada lebih kurang tujuh atau lapan cara di antara yang Naus, Ijmaq, Istimbaq, Asabruwa, Taqsim itu kita akan belajar insya Allah uh, akan datang. Cuma itu di antara apa dia maklumat awal iaitu kita tahu syariat ada makasit tapi bagaimana kita nak tahu sekarang ni bila seorang, semua orang cakap tentang makasit macam nah, mana kamu tahu itu makasit syariat apa dia masalik masalik Allah, apa dia masalik maksad, macam mana kamu tahu dia adalah merupakan niat daripada syariat haa Izkaliah kita bukan pada makosit, izkaliah kita sekarang kepada masalik, jalan menuju kepada memahami makosit. Dan bila bila kita bertanya, kak, dia tidak boleh menjawab, dia pun tak tahu. Macam mana dia faham makosit? Mungkin dia dengar syekh sepuluhan, alang ataupun dia baca ataupun dia pikir sendiri, tetamu ada manhajiah. Dan akhirnya dia tidak menghasilkan satu natijah yang betul. Ha, betul dia ada masalik. Yang kedua. Walakhir masuk yang kedua yarja'u ila qasdil mukallaf. Kita juga akan bincangkan tentang niat mukallaf yang diasas oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama al'malu binniat. Dan ini dibicarakan luas oleh ulama iaitu nadhariyatun niyyah, kesan niat. Yang orang putih panggil power of intention. Dan semua dalam arkan jinayat first sekali ialah intention. So, kita nak buktikan dia ni bunuh sengaja atau tidak sengaja, kita tengok intention dia. So niat ini satu benda yang ada takhir di dalam sebahagian ahkam syara'iyah dan dikecualikan di dalam ganti rugi duit. So dalam doman ganti rugi, tidak disyaratkan niat. Sebab kalau disyaratkan niat, banyaklah orang menipu. Misalnya kita telangat kata orang, saya tak ada niat telangat kata kamu. So bila kita sebut tak ada niat, kena ganti rugi tak? Oh, kalau kita ambil cara kaedah asal, tak kena ganti rugi sebab dia tidak ada niat. Tapi ulama' telah menyatakan, Yata allaku, yata allaku yang teori tidak melibatkan hukum taklifi, tidak melibatkan niat tapi dia melibatkan sebab, maniak dan syarat bila ada sebab, langgar saja kena ganti teori walaupun tertidur, walaupun tak sengaja, walaupun dipaksa langgar kaitan orang tu, kena ganti teori so hukum syara'in nanti Syarabih akan bahas dia ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wadahin dan ini yang perlu ada dalam seorang mufti bila dia nak, dia, dia nak mengeluarkan fatwa dalam otak dia dia mesti melihat ahkam wada'iyah sebelum ahkam taklifiah. Kita tidak boleh mengukuh haram sebegitu sebab kata dalam manzuma kaidah uh, manzuma kaidah uh, fiqih Sheikh Abdul Rahman Sa'adi disebut apa? Wa kullu hukmin sumu hukm syara'i disyaratkan tastami'u syurutu wal mana wal, wal mawani'u tartafi'u. Bila kita nak melaksanakan hukum syara'i, dua syarat diletakkan. Mesti syarat cukup dan mawaniak tidak ada. Contoh semayang. Semayang hukum dia apa dia? Kita semayang. Tanpa ada wudu. Sah tak sah? Tak sah. Kita semayang ada wudu tapi ada haid Sah tak sah? So, semua hukum syara'i, bila kita nak melaksanakan, jangan hanya melihat kepada wajib, melihat kepada dulu sebab dia syarat dan halangan. So, kita sekarang ni di antara... Banyak benda yang kita tidak boleh buat Kerana ada halangan-halangan di sana Halangan-halangan keadaan ekonomi Halangan musuh di luar sana Tekanan politik Dan seumpama dengan ni Jadi untuk melaksanakan hukum syar'i Mesti melepasi hukum wadra'i dulu Kita sekarang ni Tenggelincin matahari tak ada Nak sembayang tak sembayang? Matahari tak tenggelincin Boleh sembayang Zuhur ke? Okay? Ataupun matahari tak tenggelam Boleh sembayang Maghrib tak? Ayah ni yang kurang dalam pemikiran anak-anak uh, muda kita bila dia melihat ahkam syara'iyah dia hanya melihat kepada hukum semata-mata tanpa melihat kepada syuruk tanpa melihat kepada mawanya dan ini diantara benda yang dibincangkan oleh uh, ulama' usul dalam bab ta'arud ahkam wada'iyah apabila ahkam wada'iyah berlaku percanggahan so kita, orang tu ada haid, orang tu ada wudu orang tu dah masuk waktu semayang apa yang nak buat dan berlaku dalam siakah masuk waktu semayang tak ada air untuk ambil urduk dan tidak ada tayamum untuk ditayamum tidak ada tanah untuk ditayamum nak kena semayang tak? macam mana? kita sekarang ni ada penzina ok, tetapi saksi tidak adil mahkamah pun dia ragui keadaan ahad kucah-kacir ya, ja, dia kena sebat tetapi, risik hukum ini, tetapi dia punya syarat lengkap tak? Mawaniat terhalang tak? Terangkat tak? Ha, itu benda. Bukan satu huruf. Semua benda begitu. So, benda ini perlu ada dalam seorang mufti. Bila dia melihat hukum syaratnya, dia tinggal sembahyang. Pasal apa dia tinggal sembahyang? Oh, dia tertidur. Tertidur itu adakah menyebabkan kita boleh hukum dia tinggal sembahyang? Ataupun menghalang kepada seseorang tu dihukum. So, semua ini dibicarakan dalam ilmu usufiq yang dipanggil sebagai halangan-halangan perlaksanaan hukum syarak. So ini yang perlu ada dalam setiap mufti apabila kita masuk dalam dunia fatwa dan ahkam syara'iat bukan hanya kita mengkaji hukum ini wajib dan seumpama dengan dia tanpa melihat kepada asbab dan juga mawani' dan juga syurut. Nah, ini satu benda yang sangat penting baik. Fal <tuh> awwalu <tuh> refer kepada apa? Refer kepada yang pertama iaitu qasdu syari'. Yu'tabaru min jihati qasdi Al-syari'i fi wad'i syari'ati ibtida'an. Al-i'tibar, makna min jihati makna dia dalam bahasa Arab, dia dua. Al-ibarah tata'allaku bil-alfaz. Al-i'tibar yata'allaku bil-ma'ani. Bila kita sebut i'tibar, kita nak bahas tentang makna. Pengertian. Okey? Bila kita sebut tentang ibarah, kita nak bahas tentang lafaz. So, ya. Yeah. Term-term sangat penting untuk kita nak faham ibarat kita Sebab kitab ni dia antara kitab yang sukar Kadang-kadang ada orang kata kitab ni sia-sia baca Sebab terlampau melirat ha? Kita muwafakal dia antara Firtikan ulama Ada yang kata terlampau ithlal Ithlab sangat sampai Ish boring baca Ada yang kata sangat bagus Ada yang sederhana So kitab ni diantara Sebagai ulama bukan menolak Dia kata awak oh lah panjang sangat Sebab Imam Ghazali bincang 5 muka Imam Ghazali yang 200 tim surat ni Dia bahas dalam 5 muka surat je. So, dia terlampau sangat, bahas terlampau panjang Tetapi Imam Syatibi ini orang yang menguasai ilmu bahasa Arab Dan falsafah di zaman dia Sehingga dia mengeluarkan bahasa-bahasa yang perlu kita teliti Bukan setiap, setiap melihat kepada kamus Tapi mesti faham mustalahat yang digunakan oleh Syatibi Rahimahullah So yang pertama kita akan melihat Sebab yang pertama ni terbagi kepada empat Maqasih syariah ada empat Yang pertama kita melihat kepada Apakah tujuan syariah di taklifkan ataupun dilaksanakan. Yang disebut sebagai wadau syari'ati ibtidaan. Apakah tujuan asal syari'at mensyari'atkan sembahyang? Dia ada asalatan, dia ada taba'iyah. Sudah tentu sembahyang dia punya matlamat asalnya adalah untuk ubudiah. Yang dibicarakan oleh saintis-saintis dia kata sembahyang tu boleh memberikan kesihatan. Itu bukan ibtidaan. Itu adalah Taba'iyah dia Itu maksudnya orang kata apa Satu benda yang dapat Kalau tak dapat pun Tidak menjelaskan semayang Kalau kita kata semayang itu adalah Membentangkan uh, kesihatan Kalau tak sihat orang tak semayang lah So itu diantara Makasik yang 2, 3, 4 Tetapi makasik iftidaan bukan Begitu So ini yang dibahaskan dulu dalam Usufik dia panggil dalam Bab ta'lilans Yang itu dia panggil uh, Dia panggil apa A'ilatul a'ilatul a'ilatul a'ilatul a'ilatul So kalau istilah moden dipanggil maqasidul makasid istilah apa Syekh resuni tapi dulu dalam usul kita belajar tentang aillatul illatul illah yang pertama soalan yang pertama kenapakah diharamkan minum arak Kenapakah diharamkan arak Kita jawab sebab ada madatul iskar sebab dia ada bahan memabukkan Ibarat sebagian ulama' disebut sebab mabuk. Itu kurang tepat. Sebab kalau ada orang minum tak mabuk, tak haramlah. Itu dia ada sikit uh, risiko dia. Sebab ulama' menafsirkan. Dia kata ada hak pun Iaitu tertinggal mutaf dia. Iaitu diharamkan alhamru li wujudi maddatil isqah. Dia ada maddah. Dia ada anasir mabuk. Sebab kalau orang terbiasa minum, dua gelah pun tak mabuk. Dia kuat. Yang mabuk mula-mula yang mula-mula minum ni. So, yang diharamkan sebab bila ada kandungan alkohol. So, kita kena belajar alkohol jenis apa? Metanol ke etanol. So, itu satu benda yang luas untuk fukohok. Yang fukohok bukan setakat belajar syariah, tapi dia kena belajar kimia, dia kena belajar fizik, dia kena belajar biologi, dia kena belajar account. Lepas itu Imam Nawi bila ditanya, adakah wajib kepada faqah belajar hisab fiqh? Accounting lah sekarang ni. Dan matematik. Dia kata wajib untuk menjadi musyid mutlak, wajib belajar accounting matematik. Oh, jenuh Jadi mustahid betul kata syar'i ke mudah nak jadi mujtahid ni macam kita nak cabut rambut kita hmm kita tarik tak boleh cabut susah satu perkara yang susah tapi dipandang ringan oleh ataupun senang oleh anak muda sekarang ni mudah jadi mujtahid kita beri khusus tiga bulan insya-Allah baca muwafaqa ni jadi musyib mutlak oh bukan begitu ah eh? itu yang pertama ibtida'an wa min qasdihi fi wad'iha lilifham dan yang kedua apakah tujuan syariat di dalam meletakkan ahkam syariat ini untuk tujuannya lil-ifham. Jadi, kita akan belajar bahasa Arab bila kita membicarakan tentang topik ifham, wazifah di dalam usufi dinamakan sebagai ilmu dalalat. Ilmu dalalat ni kita belajar dalam, kalau orang pengaji uh, falsafah, dia belajar ilmu interpretasi. Hemonetik. Iaitu bagaimana nak menafsirkan teks-teks. Dan dalam Injil, Yahudi Mereka, Tawrah atau Injil Mereka menggunakan ilmu harmonitik Untuk mentafsirkan nas-nas yang ada Dalam kitab suci mereka Tapi, tafsiran mereka tidak kuat Kerana mereka tidak ada ilmu usufi Kita, Alhamdulillah, sebab ilmu usufi Ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW Cuma dibukukan oleh Imam Syafi'i Rahimahullah, maka kita mampu Menafsirkan nas, Dipanggil panggil Tafsir Nusus, ada satu Risalah PhD oleh Dr. Saleh Salah ulama di Mesir, dah meninggal di Qatar. Dia men menulis satu tesis PhD dia tahun 1974, 70, di Universiti Qahirah. Nama dia, Tafsirun Nusus Dirasah Tahliliyah. Dua jilid. Sangat bagus. Maka, benda itu digunakan dalam bentuk perundangan. Iaitu, kalau teks ini, dia boleh ditafsirkan lagi ke, ataupun sudah jelas ke, ataupun kabur ke. Kita akan menggunakan tentang konsep-konsep dalalat, dia panggil. Itu seperti dalam tu, Al-Fazh. Kita ada ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun iqtida. Kita ada mafum wafakar, mafum mukhalafar dan anwar-anwar. Nah, itu yang digunakan adalah kita nak memahami teks-teks sunnah ataupun Al-Quran, Al-Majid. Dan itu telah disebut oleh Imam Syafi'i, Rahimullah. Dia disebut apa? Al-Hukmu ma'khudun minasirah wa minal-mafhum. Hukum ni ada dua. Satu daripada lafaz, satu daripada mafhum. Mahfud ni maksud dia sama ada makna yang ada Allah ataupun mahfud mukhalafah yang bercanggah dengan dia. Misalnya, bila Tuhan kata, apa nama dia, yang menyusu ni orang perempuan. Mahfud mukhalafah dia, orang lelaki kalau menyusu, tak jadi ibu susu. Haa, itu dia punya konsep cara kita berfikir. Dalam istilah moden disebut, very logical. Dato' ilmu dalam falsafah, kita berfikir cara logik. So, ilmu usufik menyediakan kepada kita logik syariah. Sebab logik syariah ni tidak sama dengan logik akal. Di sana ada logik akal, di sana ada logik syariah Logik akal dia kata api panas Logik syariah kata bila tidak ada air, guna tanah Om, oh. Kalau akal tak bersetuju Macam mana pula daripada air berpindah pada tanah? Tanah kotor, air bersih ha, Maka logik syariah berlainan dengan logik logik akal Maka di sana kita akan belajar tentang yang dipanggil Tanah sub Oh, Itu di antara benda-benda yang sangat luas boleh ikutlah insya-Allah. Buku kitab ni besar tapi tak apa lah kita dengar, tak apa. Paling kurang kita dengar, amin berkat. Dia buat tak dengar langsung betul tak? Allahuakbar. Wa min jihati qasdihi fi wad'iha litaklif biibtidaha dan apakah niat syariat atau objektif syariat di dalam meletakkan fi wad'i As syariati. As-syariah maksudnya ma an bihi an sallallahu alaihi wasallam min Allah apa yang dibawa oleh nabi daripada Allah itu maksud syariah definisinya lah. syariah satu benda yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berlawanan dengan fiqh fiqh adalah kefahaman mujtahid terhadap syariah sebab itu syariah tidak berubah fiqh berubah so kita sekarang ni bila kita mempertickai kesatu pekel kita pertikaikan syariah pertikaikan fiqh Pertikaian syariah, kufurun. Okay. Pertikaian fiqah, tengok keadaan. So, kita sekarang ni, kebanyakan yang berlaku, kita tidak mempertikaikan syariah. Daripada cendia kawan, tidak akan berlaku pertikaian syariah. Yang berlaku adalah pertikaian terhadap fiqah. So, pertikaian terhadap fiqah ini, dia disebabkan unsur-unsur disebut mukawinat tathir, iaitu perkara-perkara yang, yang menyebabkan perubahan fatwa ataupun hukum dia ada 10 seperti mana yang dihuraikan oleh uh, Syekh Al-Rodawi dalam kitabnya Mujibat Tariyah Fatawi. Di antaranya pemikiran mujtahid itu sendiri dia sudah berubah daripada kerah jadi lembut dan ada orang lembut jadi kerah dan perubahan zaman dulu zaman kita katakan tidak ada internet pemulaan dulu kalau kita baca mula dulu perniagaan internet kebanyakan orang lama kata haram. Sebab apa? Banyak berlaku haram. Sebab dia boleh tipu. Sekarang ni orang berniaga dengan internet tak lebih selamat betul tak? Murah, cekap, sampai semua ada. Orang tak mahu ada cara pi direct. Kalau kita pi beli tiket hotel apa tiket terbang guna internet kan pi kita pergi apa? Dia punya kedai tiket tu. Kita tak pi kaunter dah, kita guna internet dan sebab ada tawaran lebih istimewa. Maknanya zaman dulu haram, zaman sekarang ni dah harus begitu dengan derma organ derma organ dulu orang kata haram sebab banyak tak berjaya sekarang ni kalau kata haram orang kata ketinggalan zaman sebab banyak berjaya so ada fatwa berubah kena zaman dan ada berubah kena kawasan kawasan tanah tinggi, kawasan tanah rendah kawasan sejuk, kawasan panas jadi dia ada kesannya dan ada perubahan sebab dasar politik berubah kalau TPM jadi perempuan tak ada ulama kata haram pun ada yang kata haram ke? Ada mesti ada tapi dia diam. dia kata aku pelawar saja. Mana tak تطوير? <gir> Sebab singnya saya pada tahun 98 bila orang perempuan bertanding dalam pelayar, kebanyakan ulama tak bagi. Sebab tu bila orang perempuan dalam gerakan Islam bertanding pelayar pada tahun 1108. Sebelum tu tak ada orang perempuan bertanding. Hanya pada tahun 1950 saja sebab masih berpenggang bahawa saya wakil rakyat ini wilayah yang tidak boleh orang perempuan masuk dia hanya boleh uh, tolong apa dia, apa dia, uh, ceramah dalam tempeng pelayar tapi tak boleh jadi calon wakil rakyat tapi sekarang ni kita tengok timbalan Perdana Menteri kalau jatuh PM dia naik tu tak kira lah sebelum jatuh kar tu kira orang politik tapi kita kira katakan lah cara iftirah tu, PM meninggal dunia sebab hukum umur tu kena meninggal lah tapi tak meninggal jadi kalau <tid> <tid> yang meninggal hak kita hak mudah-mudah mati mati mati tadi nah, tak apa Allah Ta'ala bagi dia kesihatan kita doa bagi sihat lah dapat mentadbir kan cuma kalau meninggal sudah tentu PPM pemangku dia adalah orang perempuan masa tu sah tak sah jadi PPM tu atau pemangku kalau tak sah polisi tidak sah lah macam mana ayuhal fuqaha jadi pokok pun diam kalau kau kata tapi dia macam <lambang> di apa? Makna dia fix, berubah. itu di antara asbab. Tak kiralah kita sokong tak sokong tu kira ha, kita tidak ada kita punya manhaj pengajian tidak ada fatwa. Kita jangan jadikan pengajian ilmu itu sebagai fatwa. Fatwa kita ada mufti kita. Kita hanya untuk bagi kefahaman. Ha ifham. So <tuh> apa dia di antara yang ketiga apa nama dia pelatakan syariat ini adalah untuk semua mukallaf itu orang Islam. Mengikut tuntutan syariat. Di muqtadaha, dia mesti menunaikan hasrat syariat. Sebab ada orang yang menjadikan hukum syari'i itu, tujuan dia untuk bercanggah dengan syariat. Saya beri contoh, seramai 160 orang ulama' dibunuh di atas nama buruh. Dia letak ulama' ini buruh. Sekali di Saudi, ulama'-ulama' ditangkap seperti sahabat Al-Audah. Dia ditomah dengan 38 tomahan kis untuk di, untuk didakwa dan dihukum gantung. Di antara kesalahan dia yang didakwa ialah dia mengajak kepada pendamaian Qatar dengan Saudi. Pertama. Karena dia menyokong uh, Qatar. Dia menyokong Turki. Dia mengajak kepada keterbukaan. Dia tidak keluar daripada itihad ulama. Dan itulah uh, apa dia tumahan-tumahan ataupun dakwaan-dakwaan yang untuk mengisbatkan Uh, hukuman gantung kat atas dia nah itu Saudi huh? Saudi telah menjadi dan sebagai ulama uh, Rasuni tulis satu artikel daripada pengampu kerajaan kepada pengampu pemabuk Arab itu tulisan yang keras daripada Syekh Rasuni sebab kebanyakan pemimpin Arab Saudi walaupun bekas serban dia minum Arab jadi serban Saudi tidak dianggap sebagai sunnah <tuh> yang keempat wamin jihad biqasdihi fi duhulil mukallaf fi tahta hukumha dan yang keempat matlamat syariat adalah untuk nak bawa mukallaf itu masuk ke bawah pemerintahan dia di bawah hukum syariat bukan kita sebagai orang Islam kita cipta hukum sendiri ah ha, yakni yang, yang akan membahaskan tentang tafwid mujtahid adakah mujtahid ini dia bebas daripada syariat bila kita jadi pakar syariah, kalau tak ikut Quran Sunnah, tak apa, kita ada hukum sendiri. Adakah kerajaan mampu bercanggah dengan syariat? Itu semua dibahaskan dalam dhul mukallaf tahta hukumina. Terus so, kini, kalau kita bincang di sini nazariah, boleh tak seorang muslim itu dia istiqlal atau bebas dari perintah syariah? Mana dalam kes ini saya tak nak ikut syariah. Ah, ha, ni yang dibahaskan empat perkara di dalam maqasid as-syari'ah. Maqasid Iaitu uh, daripada Al-Quran dan juga Sunnah Dan akan dikaji satu persatu Sebelum kita buka pendahuluan kata Imam Syatibi Kita akan bincang tentang konsep maqasid dan ta'lil daripada syariat Adakah wujud logik syariah? Oh, itu persoalan Imam Syatibi Atau syariah ini tidak perlu dilogikkan Kita hanya sami'na wa'ata'na Tak perlu kita bincang tentang Allah apa yang Tuhan kata kita buat, tanpa kita tahu reason dia. Apabila Nabi sobat, tanpa reason pun kita boleh buat. Ha, yang ni yang dibahaskan oleh ulama terdahulu, maka muncul dua aliran. Aliran makasir dan aliran zahiriyah. Yang Syekh Qardawi namakan di zaman sekarang ni, dia panggil, salaf, eh, dia panggil zahiriyah tu judul. Yang kebanyakannya diintima oleh salafiyah. Bukan semualah salafiyah yang mereka ni, Janggut kalau tak ada haram Kalau baju buat labu daripada apalah, buku lali uh, haram. Semua haram Semua haram demonstrasi haram Demokrasi haram Pilihan raya haram Sebab Nabi tak buat literal gitu. Kalau pengajian orang perempuan di sini pun haram Sebab keluar malam Bercampur Sebab orang perempuan sebab yang duduk belakang Tiba-tiba duduk depan Jadi Semua Literal <tuh> <tuh> <tuh>. Jadi ahkam jamidah. Tetapi beza salafiah dulu dengan sekarang, wa imam uh, apa dia Ibnu Hazri, dia mujtahid mutlak. Beza golongan literal dulu, mereka adalah mujtahid. Hatta Daud Zahiri itu mujtahid mutlak. Tetapi kata Syekh Radhi dalam kitab Maqasidnya, sekarang ini ussalafiah tidak mujtahid. Sebagian mereka adalah juhala. Tidak tahu bahasa Arab, Bila ayat riful ha, Ini ishkaliah. Jadi berbeza mustahid zahiriah dulu dengan zahiriah zaman sekarang. Dan golongan ini tidak menerima kia. Sebab itu mereka menolak banyak perkara yang moden sehingga menyusahkan mereka. Saudi sekarang dah mula sekitar berjidat dengan makasih. Ha, tapi tak tahu disebabkan makasih kan lah, ataupun politik mereka. Dulu tak boleh hantu orang perempuan tak boleh bawa driver sekarang. Orang perempuan bawa driver. Kemudian kamera tak boleh sekarang kamera boleh. Macam-macam. Jadi, kita melihat keserabutan di dalam uh, pemikiran mereka yang berpegang kepada literal. Literal maksudnya, hanya melihat kepada nafs, lafaz nafs, tanpa melihat kepada kenapa, limada, haramati syariah, kenapa syariat mengharamkan benda ini. Tanpa melihat kepada Allah ataupun sebab. Jadi, kata Imam Syatibi, disebabkan kita nak bincang tentang maktasi, saya kena cerita muqaddimah saja. Iaitu, walnuqaddim perlu saya menerangkan tentang qabla syuruq sebelum saya memulakan kalimah syara'a ah di sini yang hebatnya dia bukan maksud syariat ah. syara'a ah maksud dia al-bad'i di antara mafhum makna syara'a ah adalah al-bad maksud dia memulakan dia panggil dalam nahu, dia panggil apa af'alushuruq ah. ja'ala tafiqa bada'a syara'a ah. so bila disebut qabla syuruq ah, jangan terjemah sebelum pensyariatan makna dia qablal badi wal wal waqaddim qabla al-badi fil matlub apa matlub Fah, dalam pada ilmu mantik dia ada satu matlub dia ada satu natijah. Baik. Natijah ini adalah satu keputusan yang sudah ditetapkan atau dalam istilah fiqah dinamakan sebagai uh, hukum syara'i. Itu dipanggil natijah. Betul tak kita menji mantik dia ada muqaddimah sura kubra kemudian hadil ausat kemudian natijah. Ai hukum syara'i. Matlub satu isu yang belum ada hukum Keputusan lagi Dia Dia sama tarah dengan nantijah Dia sama tarah dengan nantijah Cuma dia tidak ada jawapan lagi So Disebut sebagai mahlub Sebab tu yang kita sebut Matalib ulin nuha Satu Satu kes Yang kamu nak tahu hukum dia ha, Bila satu kes yang kamu nak tahu Hukum dia dinamakan sebagai mahlub Mana kamu tak tahu keputusan lagi Baru nak buat keputusan Tapi bila kita tahu jawapannya Dinamakan nantijah jadi structure dia, مقربah surah kuburah dan al-sat, makruh Tak tahu jawapan. Dia tahu jawapan, nama dia natijah. Itu dia panggil term, -term dalam ilmu mantik atau falsafah. Sebab so, kita sebut, هذا makhlubun. Maknanya, benda ni isu, kes yang belum ada jawapan, syara'in lagi. So, kita kaji, kaji-kaji, dah jumpa, dinamakan sebagai natijah. So, kita namakan nata'ish fiqh. Dalam mantik disebut, istintaj. Ha? Talabun natijah. So, ini mustalah sebenarnya sangat penting, sebab bila sebut, maklum, maknanya kamu belum tahu lagi keputusannya bila sebut hatijah, kita dah tahu keputusannya dan ini satu benda yang sangat penting bila kita baca ibarat-ibarat turah sebab turah ini satu satu khazanah yang sangat besar dan kalau kita dalam ilmu usufik uh, Syekh Ali Juma'ah Hafizullah dia mengkaji, untuk menguasai ilmu usufik, perlu kita faham dan ingat 800 term dia 800 dari daripada ilmu Nahu, saraf, balagah, mantik Tauhid dan usufi itu sendiri Dikumpulkan ada 800 mustalahat So seperti makna dalala iltizam, talazum Luzum uh, Jihamun fakka, jarumun fakka Dia mustalahat term, term Macam kita mengajib medik, ada DNA, ada kromosom Ada atom, atom dalam Dalam badan kita, lain daripada bom atom Kita mengajib Kan? Begitu. Oh, pun dalam badan kita ada bom atom. Dah, maksudnya dia ada mustahak yang lain. Dia ada kromosom dia, dia ada sel dia. Okey? Bila kita belajar term supaya kita dapat kawal kefahaman. So, dalam imun usufik dia ada lebih kurang 800 mustalahan. Di sana ada beza di antara وَمِنَ الْمُحَالِ وَمِنَ mustahil. Di sana ada beza mustahil dengan muhal. Sedangkan makna tu hampir sama. Iaitu muhal dan mustahil, mustahil Benda yang tidak dapat dibayangkan oleh akal. Apa maksud muhal? Mala لَيُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ Akal tak dapat bayang. Seperti kita ini berjalan dalam masa yang sama dua tempat, tak boleh. Tapi kalau kita terbang, benda tu tak mustahil sebab kita musawar. So, kita boleh bayang kita berjalan di atas udara. Tapi muhal ini maknanya dia, kita tak boleh berada di dalam satu kawasan, dua kawasan, satu masa. Sekarang ini saya mengajak di ID, tiba-tiba orang kata saya mengajak di majlis lain depa tu wali tak wali tidak akan jadi macam tu itu adalah khurafat dan satu kefahaman yang salah sebab dia sebut apa dia sebut al-aradu la yaqumu zamanaini wala yaqumu sifat manusia tidak boleh berada dalam satu zaman dua tempat dan juga berada dalam dua zaman satu tempat oh jadi wali sebab itu kita menisahkan uh, ilmu aqlih ni ilmu turas ini dengan menyatakan bila sebut Nabi main ke Malaysia Semua itu adalah satu kenyataan yang salah Nabi duduk di Madinah dan duduk semayang dalam kuburnya Tidak akan sampai ke Malaysia So itu adalah tajaliyat Mungkin kita dapat bayangan Kita baca buku seorang Nabi kita terasa Gambaran Nabi macam kita teringat anak kita Ada tajaliyat Tapi Nabi tak pernah main Malaysia Sebab ada orang kata Nabi main Malaysia Berdasarkan hukum mantik Dia panggil qadiyah musallamah ini mustahil sebab tidak boleh seseorang itu berada dalam dua tempat satu masa sebab maqam Nabi itu 24 jam orang beri salam, Assalamualaikum kalau Nabi main Malaysia, macam mana Nabi nak jawab salam? <laughs> so, hanya isu itu kita boleh menyelesaikan isyikaliah di dalam sebahagian dakwaan-dakwaan dalam tarekat bukan tasawuf dalam tarekat. tawarikat, jadi benda itu di dalam syariat dikira sebagai satu asas syariah apa yang dimustahilkan oleh akal syariah tak bawa masyarakat Syariat buat mai apa? Benda yang akal asal bengong. Ish aku tak pernah terpikir benda tu. Ah ha, itu syariat mulia. Dia panggil tahayyur. Sebab itu tidak ada mukjizat yang bercanggah dengan akal. Mukjizat bercanggah dengan adat. Sebab itu disebutkan mukjizat amrun khariqun lil 'adah duna al-'aql. Itu tafsiran orang sebut uh, Isra Mikraj bercanggah dengan akal itu semua tafsiran yang salah. Lafaz ibarat yang salah. Sebab dia bukan bercanggah dengan akal, bercanggah dengan adat. Sebab akar boleh membayangkan Nabi berjalan dengan pantas ke? Sepalastin. Akar tidak memustahirkan. Sebab kita boleh bayang. Apa yang kita boleh bayang, benda itu boleh berlaku. Tapi tak semua yang kita boleh bayang, benda itu berlaku. Itu kan ada. Kullu kullu semua benda yang telah berlaku, kita boleh imagine. Tetapi bukan semua yang kita boleh imagine boleh berlaku. So syariah datang dalam kitaran jais. Dia tidak datang dalam kitaran mustahil. Nah, dalam uh, ilmu aqidah, apa beza muhal dengan mustahil? Muhal kita boleh andaikan dia menjadi harus, dia panggil fardul muhal. Hatta yalijal jamal fi samil khayt. Sampailah unta masuk dalam jarum. Oh, kita boleh fardul muhal. Tapi mustahil tak boleh kita fardul muhal. Mustahil dia tidak boleh lagi diandaikan menjadi harus. So bila ulama sebut minal mustahil qat'iyat, tak boleh fikirlah. Tapi kalau benda muhal, kita boleh lagi rundi. Nah, sebab itu, Quran ajak satu konsep Dia panggil Fardul Muhal Hatta yalijajamalu fissa min khayar Kita, di segi adat Kita tak boleh nampak macam mana Unta masuk lubang jarum Unta tu besar Tapi kalau kita jadikan Unta tu kecil Maka dia boleh masuk dalam lubang Lubang jarum So, ini di antar mustalahan Yang Syed Ali Jumu'ah kata Hampir 800 term Baulah kita boleh menjadi pakar Usufiq Jadi kena bersedia lah kalau kita nak Masuk dalam ilmu Usufiq Dia ada ada kuncinya Muqaddimatan <coughs> kalamiyatan Perlu kita bahas dalam perbahasan ilmu kalam Iaitu ilmu akidah Ilmu akidah dia bahas apa? Musallamatan fihadal mawdi' Iaitu satu perkara yang diterima pakai dalam apa dia bab uh, ini Iaitu tentang ta'lilan Adakah perbuatan Allah itu Mesti ada reason? akidah menolak dari sudut ia wajib kepada Allah yang dipilih sebagai fi'lussalah ataupun Allah Ta'ala buat satu benda itu sebab ada maslaha لا <tuh> يسأل <tuh> عما yafal. Tuhan tak boleh disoal apa yang dia buat boleh tak seperti Tuhan Tuhan pasal puan masukkan fi'lun ke dalam syurga tak boleh kita hanya boleh tanya Tuhan untuk tahu saja macam malaikat tanya Allah itu bukan untuk i'atirat, bukan untuk bangkang. Dengan kerajaan kita boleh bangkang, dengan Tuhan kita boleh bangkang. Sebab jadi kafir. So, sekarang ini, kita bincang makasid. Sedangkan dalam akidah, kita tidak mewajibkan kepada Allah ada makasid. Maka, ulama' bezakan di antara mizan akidah yang berkaitan dengan sifat dan zat Allah dan medan ahkam yang berkaitan dengan ahkam Allah. Ulama Ar-Razi yang menyatakan tidak ada talilat salahiyah pada apa Allah al tetapi dalam syariat dia kata ada sebab untuk Allah tidak boleh kita pertikaikan tetapi pada syariat memang dengan hikmah Allah subhanahu wa taala menjadikan semua ahkam itu muallalah mesti ada Allah walaupun kadang-kadang tak nampak kadang-kadang tak nampak tetapi dia mesti ada hikmah dia maka secara hampir ijma' maqasik syara'iyah ni diterima pakai oleh ulama' al-sunnah wal-jamaah sebab sebagai ulama' dia nak masukkan ilmu maqasik ni dalam perbincangan akidah tapi itu akidah kita bincang dari sudut ahkam syari'ah apa pun masalah ini وَهِيَ anna وَضَعَ الشَّرَاءِعِ iaitu perletakan syariat Islam ini innama huwa lima salihil ibad bil ajili wal ajil kalau kita tengok buku-buku moden semua ambil ibarat ni mereka meminjam apa dia syariat ini kenapa imam syatibi letak kalimah innama untuk apa yufidul hasra untuk nak menyatakan syariat ni bukan nak menjahanamkan dia hanya fokus untuk apa untuk maslahah ibad fil ajil ajil maksud apa? Ha? Coba tu maksud al ajil. Ya? Masuk dunia, dunia tu segera. Fil ajil ai fid dunya wal ajil fil akhirah. Itu ibarat kita kena, -kena faham. Jangan ya, kita ah uh, ni segera dan juga ni bukan kita berniaga, berniaga huh? boleh Yang orang buat baca pula. Oh, peniagaan segera dan juga peniagaan yang bertanggungjawab. Sedangkan Imam Shatibi tidak maksudkan dalam perniagaan muajjal ataupun ajil. Ha? Dia panggil apa? Al-ajil apa dia? Baik Al-ajil. Baik. Ini di, di antara mustalahat yang kita kena kuasai. Iaitu Al-ajil refer kepada dunia dan juga Al-ajil refer kepada akhirat. Di maknanya syariat ini nak jaga maslahah, mengikut kehendak syariat. Bukan kehendak hawa nafsu. Di sinilah ulama bahas tentang qadiyah uh, maslahah. Maslahah duniawiyah dengan maslahah syariah. Bila bertembung kita nak ambil maslah siapa? Sekarang ni munculnya uh, pemikiran uh, Maslahiyin iaitu syariat tak boleh buat sebab apa? Maslahah. Uh, ini semua maslahah. Kesemuanya dengan bismillah maslahah. Ya ini yang kadang-kadang ada ada ada yang mungkin Tepat ada yang banyak uh, bersembunyi di sebalik maslahah. <coughs> Sebab itu perlu kita mentahdih maslahah yang dianggap sah dalam syariah. Kalau semua orang bercakap di atas nama masalah, maka tergantunglah syariah. Sebab itu uh, Syekh Kardawi dalam kitabnya Asyasa Syariah dia bahas isu ini secara detail. Apabila di sana golongan yang menghalalkan riba di atas nama maslahah. Orang yang kata macam ni sebab maslaha Sampai tak ada apa syariah Orang yang kata tak wajib tuduh pun maslaha Orang kata macam ni maslaha Jadi akhirnya syariah tak ada apa nah, Jadi ini satu benda yang perlu dibahaskan secara ilmiah, Wahadihi da'wa Da'waan yang kita kata syariah ini adalah untuk Datang apa dia Liwada'i masalih la'iban fil'ajj wal'ajj ma'an Dia sentak La min iqamati burhan mesti kita buat dalil yang qati burhan isyarah kepada dalil qati sebab di sana ada dal dalil yang umum tapi bila sebut burhan maknanya dalil qati untuk kita nak buktikan syariah ini datang untuk apa nama dia mendatangkan kebaikan kepada hamba Allah fil ajil wal ajil fala min iqamati burhan Bukan sekat dalil zani, tetapi mesti dalil kata'iyat. Dan dalil kata'iyat ini disimpulkan dalam empat uh, bahagian oleh ulama kita. Yang pertama daripada ijma', ijma' dalil kata'iyat. Kemudian nas kata'iyat tisubut dan juga dalal tisubut. Maksudnya daripada Quran dan kefahaman daripada Quran. Ataupun hadis mutawatir dan juga kefahaman daripada mutawatir. Dan yang ketiga daripada hukum-hukum. Yang hampir sama, yang zani, kemudian diistikrakan, dia menjadi kata'iyat. Seperti yang kita sebut dalam nazariah, seperti kita sebutkan uh, pada ad-dharar yuzal, la-dharar la, la Itu zani, hadith zani. Tapi bila kita kumpul-kumpul semua daripada Quran dan juga daripada sunnah, dia membawa kepada apa kata'iyat. Makna dia, asal usul hadith itu, ada kata hasan, ada kata da'if tapi bila kita tengok hadilah apa dia Quran wala tumsikuhu nidraral li ta'tadu la tudar dawlat walidaha sampai ke akhirnya kita dapat simpulkan bahawasanya ad-dharar yuzalibu itu ha itu di antara cara-cara ataupun pembahagian-pembahagian qat'iat di dalam syariah Itu sabit dengan ijmak sabit cara Quran disebut dan juga disebut baru sabit cara sunnah dan sabit secara istiqra itu kata Syatibi man istaqra'a hujjatun ala man lam yastahqu al faha siapa yang buat induksi istiqra' dia jumpa apa yang dia kata so di antara muhimmatul faqih ialah kita memerhati syariah dan tabiat syariah dan memerhati semua ahkam syariah dan kita istikhlaskan qawaid dan peluang untuk kita mengeluarkan ka'idah adalah majal kepada musytahiq musytahiq zaman sekarang Ini ruang-ruang yang dibuat Lepas itu, uh, penulisan kitab sentiasa ada Sampai sekarang kita tengok kitab uh, Yang tentang makasib yang Yang bertajuk apa uh, Saya tak ingat tajuk dia tu uh, Dia kumpul mausulah usul fiqh Makasib syar'ayah dan kawal fiqiyah Oleh tiga orang, Rais Suni Iaitu Ali An-Nadawi dan juga Jamalul Da'atiyah rahimahullah Dalam 40 jilid oh, Dulu nak tulis satu jilid Tapi ulama tegak, jangan tulis 100 jilid tulis 40 sudah lah Jadi tuan-tuan macam mana ha. itu tiga orang ulama tulis. Rasa di idea idea ada yang uh, marhabu dalam dalam PDF ha? lah, PDF, PDF. kopi ha, saja. Di Zakim ada buku tu. Ha, saya pun baca dia ada, ada 40 jilid membicarakan tentang makasir kawain usuliyah kawain insaniyah semua ada dalam tu mereka buat projek tu beberapa belas tahun rasanya lah, empat puluh jilid. nah ini ni nak membentuk ulama. kan tiba-tiba ulama baca buku lima muka surat kita sekarang ni orang baca buku empat barik dia, teli, dia, dia baca empat barik tulis empat buku dulu Ulama tulis baca empat buku tulis empat barik lah baca empat barik empat buku dia hasilkan Hmm, jadi itu istilah yang berlaku. Labudda min ikamatil burhani alaiha syahdan atau fasad sama ada, ada bentuk dalil yang sahih ada pun dalil yang fasad. so kita mesti ada dalil. Tapi kata syatibi biwa li sehada muziyah dalikah. Tapi ini bukan tempat dia. Ada tempat dalam bidang akidah kita kena bahas. Sebab apa benda ni dibahaskan dalam buku akidah? sebab itu kalau kita nak baca usufik kena kuat ilmu akidah walaupun tak wajib tapi kalau kita faham ilmu akidah falsafah lebih baik dan kesilapan uh, bukan kesilapan kelemahan orang syariah bila dia tidak baca falsafah termasuk falsafah Aristotle so kita kena belajar mantik falsafah Aristotle bukan kerana benda tu wajib tapi perlu dia macam kita belajar bahasa Inggeris lah nak kuasai medik kita pun tak kata apa, bahasa Inggeris itu wajib tapi kalau tak belajar pasal yang kena, jangan nak faham medik so, sebab ulama-ulama dulu hampir sepakat tulis semua, dia ada mantiknya, dia ada apa nama dia, falsafah, jadi kalau kita tidak ada falsafah, dan tidak ada mantik, nak baca kitab-kitab turas akan menghadapi masalah so, mau tak mau kena belajar juga lah falsafah Aristotle, pada mantik paling kurang kita ada mantik sulam pun dah ok, baik dalam masalah ini iaitu adakah apa, ada maqasid dalam isu ni fi'il milik kalam dalam ilmu kalam tapi dah study sekarang kata ilmu kalam bid'ah bid'ah ah ni mazhab malaslah mazhab ah malas sebab bila inte kata bid'ah ah, kita tak belajar dah betul tak so dia panggil mazhab tutup fail kalau kita orang yang jantan orang kata haram kita terukai arafta sharralalisharri walakin litawqihi wa man ara wa lam ya'rish minash sharri wa ta'fihi kita belajar ilmu jahat bukan untuk buat jahat tapi untuk mengelak kejahatan siapa yang tidak tahu jahat dia akan terjebak so kita kena belajar ilmu falsafah ussa ini untuk orang yang mutakhasilah orang awad tak perlu ni tapi yang masalah mutakhasih pun tolak ilmu tersebut tak ada apa so kita kena kena kena berani untuk baca buku-buku ilmu kalam kita yahusu wa yakhudu Kemudian kalau kita ada kata haram, tak ada apa. Sebab itu haram dan bida'a ni, mazhab tutup fail. Kalau tonton dah tutup fail, kata haram. Tutup fail. Orang tanya apa, hukum ni apa? Haram. Tutup fail. Tak boleh fikir lah. Kajian pun tak perlu dibuat. So, di antara mazhab yang paling lemah ialah mazhab haram. Oh. Dia panggil mufti yang lemah bila banyak mengharamkan. Mufti yang bagus bila banyak mengharuskan. Al-haram baik tak jadi mufti Orang biasa orang boleh Orang tanya bahawa haram Haram Haram Sebab haram adalah Tariqah yang paling mudah Lepas tu kata ulama salaf Al-ilmu huwa an Tuhilla shay'a min usulih Wa amma at tashdidu Fayuh sunukul wahid ilmu sebenarnya adalah Kamu memudahkan satu perkara Ada pun mengharamkan Semua orang boleh buat Haji sebelah pun boleh buat Orang tak menghaji bersahara pun berkata orang, orang tanya bahawa haram kuasi haram jelah jadi parah Jadi ini satu benda yang kita kena tahu tetapi mesti syarat dia daripada fiqh ar rukhsatu min at taq mesti jadi faqih dulu untuk menghalalkan sesuatu perkara mesti jadi faqih dulu bukan open macam tu tapi yang masalah sekarang ni yang menghalalkan orang yang, ti yang tidak faqih itu problem So, itu kalau kita baca istiqra secara syariah ini adalah taisir. ini bukan yang liberal ha? liberal ni dia bukan taysir liberal lingkup ha? maka ini tidak ada asas Taisir ini maknanya kita memudahkan selama mana tidak ada dalil dan ia ada mabda di dalam usul fiqh yang disebut sebagai al akhdzu bil aqah ma lam ala dalil ala al so ini kaedah fatwa yang digunakan dalam darut ifta Apabila kita punya pendekatan kita, majmua ataupun majoriti hukum hakam terdiri daripada taishir. Memudahkan orang ramai. Itu fatwa adalah taishir. Ada pun yang haram itu untuk orang tertentu. Sebab itu di Malaysia lah. Alhamdulillah kita di majlis fatwa, mereka haruskan ASB dan semua orang lain-lain untuk mentaishirkan orang. Dia dia pemikiran tajjid ini kadang-kadang bagus tapi kadang-kadang tak bagus. Kalau semua kita haram-haram-haram, Akhirnya orang hidup dalam keadaan uh, tak boleh nak bergerak. So ini di antara benda yang yang kita seru dalam tajdid iaitu kita memudahkan sifat patuh. Tapi syaratnya mesti daripada pakahlah. Daripada mufti, daripada tokoh, Adapun dia baru belajar, dia halakan semua perkara, itu akan membawa kepada kerosakan. Tapi itu secara umum. Ini, ini yang salah pula ini, orang oh, ni bijak liberal pula ni dah. Ha? Liberal adalah satu gerakan yang keluar daripada syariah. Adapun ini kita dalam kitaran syariah baik. Wazamal Fakhrul Rozi ini ulama yang sangat besar. Dia ada nama Usofit nama dia Al-Mahsul fil Tiga al al-Ussul. Jika jilid Al-Mahsul ini dia merupakan kitab utama di dalam aliran mutakalimin. Himpunan daripada pada empat buah kitab iaitu kitab Al-Aumat, iaitu Qadhi Abdul Jabbar al mutazili kemudian Al-Mu'atamat, Abu'l-Hussein, Al-Basri al mutazili uh, uh, uh, al al -Mu Al-Burhan oleh Imam Al-Haramain, dan juga Al-Mustasfa Imam Ghazali. So, daripada empat buah kitab ini, dimahsulkan, maksudnya, di, disemraiskan oleh, apa nama dia, Imam Al-Razi, dalam kitabnya Al-Mahsul batu dalam madrasa yang besar dalam aliran mutakallimin adalah madrasa al razi Dan al razi ni mujaddid. Ah, as-sadisu wa faqru razi Dia dalam manzuma uh, mujaddidin yang disusun oleh Imam Suyuti rahimullah dia buat syair mujaddidin. Uh, Al-hamis wal Ghazali, ah, ha? summa ar-Rafi'i yu misluhu yuwazi. Sadisu faqru ar-Razi. Jadi, uh, mujaddid yang keenam adalah uh, Imam al razi fakhad Ar-Razi mujaddid, dia, dia seorang tafsir faqih, mujtahid yang sangat hebat. Kemudian Asabi'ur Raqi lil Maraqi huwa Ibn Daqiqi bil ittifaq. Dan menjadi yang ketujuh adalah uh, pada Imam Bidai' al-Aid. So Imam al razi ni Jadi kitab Al-Mahsul yang diringkaskan oleh dua ulama Al-Tajdid Al-Nawi dengan uh, bar Barmawi dalam kitabnya Al-Hasil dan Tahsim. Al-Hasil daripada pada maksud maksudnya jadi ada dua jidid iaitu al hasil dan tahsil. Kita berguna hasil mahsul. Ha, digunakan di Melayukan tak apa tak ada masalah apa. Hasil dan mahsul. Kemudian daripada dua kitab ini diringkaskan dalam kitab Minhajul Usul ila A'mil Usul oleh Qadi Al-Baidawi yang dijadikan silibus di Azhar dah beratus tahun. Dan dihafal oleh para ulama. Matan dia, min usul usul, ila'imul usul, dia disyarahkan oleh Isnawi, disyarahkan oleh imam, apa nama, Asfahani, banyak ulama' yang mensyarahkan dia. Kitab nama dia, ilmusud, madrasah baidawiyah, yang menjadi satu madrasah, yang mensyarahkan mazhab syafi'i. So, kitab itu, kita dulu buat di UM tak, <laughs> uh, kalau kita nak faham, usul mazhab syafi'i, kita kena belajar, matan baidawiyah, dengan syarah dan isnawi. Yang menceritakan daripada, bagaimana, Manhajiah Imam Syafi'i yang diambil daripada kitab Um dan kitab yang lain. So, ini Manhajiah yang sangat besar. Sebab itu Madrasah Ar-Razi ini Madrasah yang sangat besar. Yang uh, Madrasah ini diambil oleh Barat untuk membina ilmu saing mereka. Bukan setakat kita ambil, Barat pun ambil Manhajiah Tafkir Imam Ar-Razi. Sangat hebat. Dia seorang tabib, dia seorang doktor. Dia filosof. Dia mufassir banyak sangat dia punya jawatannya kita mufassir pun tidak falasif pun tidak muhadith pun tidak mufassir apa yang kita ada, tak ada apa ini iskalih dia dia kata apa anna ahkam allahi laisat muallalatan bi'illatin battah masa al-battah ni kat'iyah ahkam Allah tidak dita'lilkan tidak bera'illah sebab Allah Ta'ala kita tidak boleh paksa dia mana boleh kita paksa Tuhan kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk dia melakukan apa-apa. Itu disebutnya akhidah. Kama anna af'alahu kathari. Seperti mana perbuatan Allah. Seperti itu. Tidak boleh. Wa anna al-mu'tazilata. Mu'tazilat dia antara mazhab yang dizalimi. Sebenarnya mu'tazilat tak semua sesat tuan-tuan. Ha. Saya ahli sunnah wal jemaah asyari. Tapi mu'tazilat sebahagian daripada ilmuan Islam. Dia tak macam liberal. Liberal ni bukan mu'tazilat. Dia lingkup. Sebab tak ada ilmu. Muqtazilah ni mereka paling kurang bermazak Hanafi Imam Zamah Syariah dia Hanafi Sekarang liberal Hanafi pun tidak Syafi'i pun tidak Maliki pun tidak Mazak pun tak Ini yang celau itu Jadi Muqtazilah mazhab yang sangat bagus Cuma dia ada masalah dalam beberapa perkara saja. Dan orang yang mutakafsus boleh ambil faedah Banyak daripada konsep-konsep uh, pemikiran Muqtazilah Tapi bukan dalam akidah yang keseluruhan kadang-kadang celau juga akidah mereka ada Tapi Mu'atazilah di antara mazhab Islam uh, Yang seperti disebut oleh Mata Imamah Imara Sebahagian mereka di zalim Sebahagian mereka lah Sebab dasar politik Maksudnya kita saling politik lah Kadang-kadang orang yang baik dia tentam Orang jahat dia angkat-angkat nah, Jadi itu politik Dalam zaman dulu pun dia ada politik Taib Wa anna al-mu'atazilata ittfaqat ala anna ahkamahu Ay Allah ta'ala mu'allalatun bir'ayati masalih ala'ibad tengok dia kata apa Mu'tazila kata semua ahkam Allah ditaklil untuk menjaga hak manusia dan pandangan ini wa'annahu ikhtiaru akhtaril fuqaha muta'akhir pandangan ini akhirnya diterima oleh ulama fiqah muta'akhir ha, tengok selepas itu kata Ibn Qaim Jauziyah kadang-kadang kebenaran ini datang daripada golongan yang salah dan al-sunnah wal-jamaah diambil daripada pandangan tersebut mungkin pandangan Muqtazilah yang betul yang kita ambil tetapi bukan bermaksud saya Muqtazilah kita sekarang ni eh, dalam dunia akademik perlu ke arah sedemikian tetapi perlu kepada eh mu'asah yang kuat. dia mesti duduk asyari kita sekarang ni asyari pun tidak apa pun tak tiba-tiba akidah apa akidah tak saya akidah besar ah Islam begitu yang tu untuk orang awam tak apa untuk orang awam dia tak perlu banyak mutazilah dia Quran sunnah cukup dah kita bincang ni untuk mutakhasis bila mutakhasis dia masuk dalam tidak ada senjata macam mana dia nak dia nak bahas dan orang yang mengkritik tentang ilmu kalam ni dia tak pernah baca ilmu kalam pun dia baca apa daripada tesis-tesis orang ataupun risalah-risalah tulis orang kok dia baca kitab apa dia makalah Islamiy dia baca daripada kitab ulum imam Abu Hasan Asy'ari dia baca kitab Mawakif dia baca kitab apa dia uh, uh, risalah nasafi terus semua itu, ataupun uh, kitab makasid dalam akidah baru dia boleh buat penilaian dia ambil kalam Ibn Taymiyah dia ambil kalam itu uh, Ibn Kalam Sesat itu tidak adil dalam kita nak na ma'adili begitu dia kita untuk kita menghukum Ibn Taymiyah tidak boleh kita menghukum Ibn Taymiyah tanpa kita baca majlis maklumat fatawi dia 24 jilid. kalau kita ambil orang yang kata orang yang kata habis ya. Dia macam politis, Jadi, politik dikatakan ini jahat. Tapi kita menilai secara objektif, akhirnya berlaku kezaliman kepada sebagian ulama' Okey, Jadi, kita bila kita nak hukum terhadap ulama' kita kena baca buku dia. Untuk kita nak menghukum seseorang, kita kena kenal dia. Bukan kita ambil daripada simpulan, simpulan, simpulan. Akhirnya kita buat akhulah. So, itu sebagian ulama' di Sebab apa? Kita baca tulisan orang lain. Taik. Apabila kita katakan terpaksa makna dia kalau kita pegang mazhab asal ahkam Allah tidak boleh dimuallalah oh susah kita nak bincang maqasid maka dengan keadaan kita katakan terpaksa ini filailil usul kita terpaksa ila ithbati lil'ali lil ahkam syara'iah sebab apa untuk membuktikan di sana ada qiyas sebab qiyas dia berjalan di atas 'illah kalau ailah tidak ada, makna dia ailah ni adalah satu sifat yang dia berada di mana-mana tempat dia boleh ada. Mabuk dia boleh ada pada anggur, dia boleh ada pada mempelam, dia boleh ada pada semua benda. Kalau kita kata arak itu haram kerana nama dia ainak, maka kalau kita minum bia tak ada masalah. Sebab bia tidak dibuat daripada ainak. Kita balik kita fikir sebab sebab dekat ni. Siapa? Alhamru minal a'inab Alhamru daripada anggur Saya ini, ini bukan buat daripada anggur Tak apa Yang anggur daripada whisky Kalau kau sebut Baik, -baik daripada Allah Ah kena tahu tu lah. Arak ni macam ni Dia ada whisky Dia ada wine dia Sebab Jenis-jenis tu kita, Dia ada peringkat Sebab Hanafi Dia hanya mengharamkan Arak Yang daripada a'inab Yang muskirat Itu kalau mabuk Kalau tak apa boleh minum So dun -getum boleh minum Dun ketum ha? Jadi kita tangkap je ya? kita kena kena polis saya Hanafi <laughs> <laughs> polis tak Hanafi tangkap je so itu kena tiap undang-undang jugalah sebab itu dalam mazal Hanafi uh, ganja tak haram apa namanya rokok pun tak haram sebab kita rokok ok sebab kita cakap se sebatang dua batang tak ada masalah okay? tak ada mabuk pun kuat lagi Man, makan ketum Batu apa lagi apa Syysya ni alaman Abi Hanifah lulus. Tak ada apa, alhamdulillah. <tuh> boleh boleh isap bolehlah. Baik. <tuh> nah, ya ni pengubat batu ni melawar, baik. Maruk eh. habis, habis tu mufti dah. Dia pun dapat tu haram elolah. Ya baik. <tuh> Athbatdzalika ala anna al'ilal. Apabila kita terpaksa bahas dalam ilmu sufik itu isbatil alal. Maka dia telah membuktikan alal anna al'ilal bi alamat bukan bi mu'athirat bi makna alamatil mu'arrifati lil ahkami khassatan dia adalah alamat terhadap hukum secara khas tapi bukan kepada benda yang lain hanya dibincangkan dalam, dalam perkara ahkam syara'iah tetapi bukan mu'athirah sebab mu'athirah tidak menerima mu'athirah ni dia hanya satu saja apa maksud mu'athir Mu'athirni bila ada, ada satu illah Tidak berhajat kepada illah yang kedua Yang ketiga, yang keempat Bila Allah Ta'ala mencipta kita Tidak berhajat kepada pencipta yang kedua Yang ketiga, yang keempat Tetapi dalam ahkam syara'iyah Kita boleh ada ta'adud Ataupun kita katakan uh, tanawu'illah Iaitu illah yang pertama Illah yang kedua Illah yang ketiga, yang keempat Misalnya seperti batal wudu Illah yang pertama bersentuhan uh, Kepada bukan mahrab Illah yang kedua keluar angin Illah yang ketiga tidur ini ayat keempat Mustabuh. So dalam ahkam syara'iah kenapa kita boleh menerima ta'addud ailah kerana dia adalah alamat dia bukan mu'athirah. Kerana Allah boleh tukar ailah yang lain. Kalau dia mu'athirah ailah dia macam tu saja. Api membakar. dia begitu ya. Oh ada sebut api menyejuk. dalam akal begitu. Tapi dalam fiqh kemungkinan ailah boleh bertukar tapi Allah Taala subhanahu wa telah tetapkan tetapi didamakan sebagai alamat contoh kita sebut Allah kepada sebanyak Zohor apa dia? Zawalul Syamsi boleh tak tukar Zawalul Syamsi kepada bukan Zawalul Syamsi boleh sebab dia alamat sah. sebab alamat ni dia tidak muakhir, alamat ni makna dia Allah Ta'ala boleh tukar kepada benda yang lain tetapi maksudnya Allah, Allah telah tetapkan bahwasanya hukum hakam keseluruhan yang telah di'illahkan dengan alamat-alamat tertentu sebab itu kadang-kadang da'illah itu adalah sebab dia alamat, dia bukan mu'afira contohnya persabitan nasab ulama' khilaf pada ilah persabitan nasab, ada yang kata berhalwat, ada yang kata bersetubuh, ada yang kata masuk bilik ada yang kata berkahwin, mujara'akan kalau kita bicara tentang ilah yang paling berkesan punca kepada dapat anak ialah mesti bersetubuh baru disabitkan nasab tetapi ulama' Hanafi kata bila masuk bilik saja sabit nasab Betul? kata bila masuk bilik itu mereka telah bersetubuh tak semestinya sekarang ni kenapa bila dapat anak kita binikan kepada dia sebab masuk bilik itu alamat kepada dia bersetubuh tapi dia bersetubuh tak So, dia bukan mu'afid, dia adalah alam. Begitu dalam semua perkara syari'iyah, dia tidak jadi seperti mana bahan akliyah Sebab akliyah ini, kalau benda itu dia dikecualikan, dia memberi kesan kepada pemikiran. Dan kita sebut, api membakar. Bila benda itu tidak membakar, kita nak api tak? Hah? Tapi fika, kalau benda itu dikecualikan, kita masih boleh sebut benda tu'a'illah. Misal kita sebut aillah dikisos dihukum bunuh membunuh dengan sengaja dengan tidak ada hak syarak. tiba-tiba bapak dia bunuh dengan sengaja dan tidak ada hak maka bapak dia dikecualikan daripada dikisos bila bapak dia dikecualikan daripada dikisos adakah membatalkan aillah tersebut? tak tidak membatalkan sebab aillah dalam fiqah adalah alamat saja. dia Bukan memberi kesadaran petanda kepada wujudnya Ahkam Allah subhanahu wa taala. Ini cerita dia Boleh faham? Wala hajata ila tahqiqil amri fihadil masalah Maka tidak berhajat untuk mentahsihkan masalah ini Maksudnya nak buktikan dalil Sebab benda ni dah jelas Dan telah dibahaskan dalam kitab-kitab akidah -kitab Dan mukaddimah usulul fiqh Maka rujuklah di sana So, apa yang kita nak sekarang ni kata Syekh Ash-Shatibi rahimahullah? wal mu'tamad yang kita pegang ialah inna ma huwa anna kita telah membuat induksi istiqra'ina induksi maksud apa tatabbu' juz'iyyan ilal kita baca case satu-satu untuk dapatkan keputusan umum orang buat induksi kan tengok satu case satu case satu keputusan apakah keputusannya so, bila kita baca Quran dan Sunnah kita dapati kesemuanya mu'allalah berdasarkan istiqra' sebab tu istiqra' hujjah syar'iyyah Ujjah syara'iyah. Dan orang yang, bukanlah kita mula-mula, yang mempopularkan uh, kalimat istiqra' ini adalah Imamuna Syafi'in rahimahullah. Yang menjadikan istiqra' sebagai adillah syara'iyah. So, itu Imam Syafi'in subhanallah adalah Abaqariyatul usul. Sehingga Al-Imam, Imam Ibn Al-Qail, dalam kitanya Al-Wadhaf, fi seorang ulama' Hanbali yang besar pada kurun kurul 500 hijrah, dia dikatakan mengarang kitab 800 jilid. Apa nak atjilid tuan-tuan? <coughs> Kita isytart boleh apa ni? Baca apa nak lagi apa kat sini? Ibnu Aqil ni dia dikatakan mausu'iyuh. Dia ada kitab usul fik dia uh, 8 jilid Al-Wadhihu fi Usulil Fiqh. Tu. Dia kata apa? Al-Imam syafii abul usul wa Ummu. Bukan sekat apa usufi muak sekali. Maknanya siapa tak boleh lawan Imam Syafi'i. Kalau bapak mungkin nak ni dah abul usul wa ummu. So kalau kita nak mendalami kitab uh, usufi cara mendalam kata Ibn Bayah siapa yang tidak baca risalah dan tidak memahaminya bagaimana nak melakukan tajdid dan ishtihat. So yang saya tanya apabila Allah yarham almarhum man Syekh Ramadan Albuti bila berdebat dengan Syekh uh, Nasiruddin Albani rahimahumullah Syekh Al Buthi tanya kepada Syekh Al Bani, kamu baca tak risalah? Dia terdiam, dia tak pernah baca risalah masa berdebat. So masa itu nak berdebat tentang boleh tak bermazhab atau tidak boleh bermazhab. Dan dalam berdebat tersebut sangat hebat. Last sekali, Al Buthi tanya satu soalan yang menyebabkan Syekh Al Bani terdiam. Kamu baca tak kitab risalah? Tidak kita baca kitab risalah. So macam mana Syekh Al Bani nak membuat satu terdudid apabila tidak membaca risalah? Malikiraf Syekh Al Bani daripada mengkibar muhaqiqin dalam bidang hadis tapi dia bukan diantara rizal al-fiqh tapi itu diantara kebiasaan rizal al-fiqh dia akan bertanya kepada mereka yang mendakwa kamu ni mustahid atau mujadid kamu baca tak risalah jadi tuan-tuan dan di sini dah baca tapi tak risalah untuk melakukan tajrid ni tajrid so, diantara kritikan ulama' ialah dia menyesali banyak universiti tidak menjadikan kitab risalah silibus kepada student Dan student tidak tahu risalah melingkar pada nama saja. Sedangkan kitab risalah ni kitab yang sangat hebat, sangat luar biasa Jadi macam mana kita nak tahu kehebatan ulama kita Sedangkan kitab itu tak dikaji, tak dipelajari dalam bentuk yang sahih Akhirnya kita ini hanyalah menghafal nama kitab semata-mata Baik min ash-shari'ati annaha wudi'at bi masalih li al-'ibad istiqran la yunaziu fihi ar-Razi. Syarat induksi ar-Razi pun tak pertikai. Tu dia. al razi betul pertikai. Dia pertikai isu do af'alullah dalam akidah saja. Tetapi dalam syariah, dalam usul fiqih sendiri dia tulis kitab baqiyas. So bila ar-Razi tulis kitab qiyas macam mana kita nak katakan al razi pun nak bergaduh dalam isu ni. Wala ghayru. Orang lain pun tidak bergaduh. So alhamdulillah dalam bab ini untuk menolak pemikiran zahiriah yang menolak qiyas yang menolak maqasid sehingga mereka menyatakan Allah taala boleh menyamakan benda yang berbeza dan membezakan benda yang sama Innallaha yufarriqu bainal mutamathilain wa yumathilu bainal mutafarriqah Sedangkan akidah di Sidawul Jamaah duduk di Sidawul Jamaah yang berbentuk jam'u ulama Inna Allah yajma'u bainal mutamathilain wa la yufariqu la la yufariqu bainal mutamathilain wa la mutafarqain. Allah Taala takkan kumpul benda yang berbeza dan tidak akan membezakan di antara benda yang sama. Maknanya kalau habis Oh, main. Baik. Inna al-lah habih ni. Fa inna Ta Allah Taala yaqulu fi ba'thi ar-rusula wa al-aslu Allah Taala telah membicarakan ketika mana mengutuskan para rasulnya dan ia merupakan dalil. Wa al-aslu al-aslu ada ada bekurang ada lima makna di antaranya ad-dalil. Itu rusulan mubasyirin kesemuanya ada ada ada aillahnya iaitu lialla ha? supaya Allah, orang tidak berhujah lagi kenapa Nabi Allah tak utuskan rasul kami masa. So ini ada antara maqasid. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Ha ini bukan projek kerajaan ni projek uh, Islam. Ah jadi saya katakan Islam rahmatal alamin ni benda benda lamalah cuma dipopularkan semula ni bukan benda baru jadi kita tak perlu nak lawan sebab apa benda baru bukan benda lama bukan benda baru lil alamin wa ma arsalnaka illa alamin dia juga adalah uh, adalah maqasid syariah <yolam> wa qala fi asl khilqah pada penciptaan kita wallazi khalaqa untuk apa? liya baluwakum ayyukum ahsanu amalan ana maqasid so ada maqasid khalqi sebab tu syek uh, ali qaradawi dia membahagikan maqasid kepada lima. maqasid khalqi maqasid uh, mukallaf maqasid syariah kemudian uh, uh, sadu zarai dan kemudian uh, ma'alatul afal so itu mangzumah uh, maqasid yang yang disusun oleh syek ali qaradawi lebih cantik daripada syairaisunilah ah huh? baik Wa amma at-ta'alil litafasil al-ahkam fil kitab was sunnah fa akthar min an tuqsa. ta'lil di dalam ahkam syariah dalam kitab dan sunnah terlampau banyak untuk kita bilang terlampau banyak. Kaqawlhi ta'ala ba'da ayati al-wudu ma yuridu Allah. Kenapa Tuhan buat wudu macam tu tak bagi kamu susah? Ma yuridu Allah ilaikum fi din min haraj ila akhirih Semuanya ta'alil. Dia semuanya membuktikan bahwasanya ahkam syara'iah mu'allalah. So dalam bab ta'zir sekarang ni yang kalau kita nak kaji yang sebab di dalam dan di luar kita boleh kaji melalui pandangan para ulama pada ayat walai ayat ashad adabuhuma ta'ifahun minal mukminin kita boleh kaji apa maksud ta'ifah. Walaupun dia ta'zir tapi ta'zir cabang daripada hudud. So kita boleh kaji semula apa yang sesuai. Baik, wa iza dalla al-istiqra' ala hadha bil istiqra' menunjukkan bahwasanya syariah ini adalah mu'allalah wa kana fi mithli hadhihi al-qadiyyati mufidan lil-ilmi diga kata isu ini adalah qat'iy boleh bawa kepada qat'iy ilmi maksudnya qat' tak boleh dipertikaikan fa nahnu naqta kita meyakini cara yakin bi anna al-amra bahawa al-amru maksudnya. al-amru al-makur pembincangan yang yang kita sebut hari ini iaitu ahkam adalah bra'ilah mustamirrun fi jami'i tafasil syariah dia berterusan dan dia merangkumi kepada semua ahkam syariah yang umum dan juga khusus semua dia ada Muallalah so, ini yang ulama bincang sekarang ni pada maqasid juz'iyyah, maqasid khassa, maqasid ammah. Karena Imam Syatibi kata apa? Mustamirun fi tafasil syariah. Dan semua kajian moden diambil pada kefahaman Asy-Syatibi rahimahullah. Wa min hadhihi jumlah maka secara umumnya khulasahnya sebab tqiyas wa al-ijtihad bila kita menyatakan ahkam itu muallalah maka sabitlah dalil qiyas dan dalil ijtihad ijtihad merupakan dalil kepada siapa kepada a uh, muqallidin sebab mujtahid tu dalil kepada muqallid quran sunnah dalil kepada mujtahid itu dia punya turutan dia muqallid mana boleh faham Quran sunnah dia dalil dia adalah mujtahid dalil mujtahid adalah quran dan sunnah dan ini disebut oleh Al imam ar imam uh, syirazi dalam kitab al-umalah hmm. falnajri maka kita berjalan di atas kaedah ini kaedah maqasid ala muqtadahu wa yabqa al-bahthu fi kaun zalika wajiban aw rajib cuman yang tinggal perbahasan ini adakah benda tu wajib ke atas Allah atau tidak wajib itu kita bincang dalam bab lain mauqulan ila ilmi itu diserahkan kepada Allah kita tak bincang kerana itu bukan urusan kita dan qulu wallahu Ini mukadimah dia yang agak panjang. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita kefahaman yang menarik. Kami dulu bacain masyayikh berulang-ulang kali ini. Ha? Jadi insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan pada waktu yang akan ditetapkan. Yang paling bagus tonton hafal a uh, yang ni. Belah hafal ni aini. Jadi ada dua muka soalan. Lah. Muka surat soal pertama tu dia satu barang aja satu. Kami dulu kena hafal kitab ni seperti hafal Quran. Tidak syekh tak peng. Pasal paisah kena juga jugalah tapi hafal bagus satu dua dua muka surat je ha kita hafal macam dia wal maqasidullati yundara fiha qisman okey ahaduhha ialah pada bila kita hafal bawa ada manfaat Okay sampai kita boleh hafal mungkin 50 60 muka surat daripada kita ni insyaallah barulah nak cakap maqasid sedap sikit ni eh eh eh, eh. Hmm, sebelum tak tahu apa jadi kita buka soalan wallahu alam Yes. Terima kasih, kita ucapkan kepada Ustaz Fawaz uh, Sebelum kita pergi kepada makluman, ada sebarang soalan Sebarang soalan ada dihaju kepada Ustaz Tak ada eh? okay, Kalau tak ada, uh, di sini ada beberapa makluman uh, Seperti yang saya ada edarkan kepada hadirin sekalian uh, Untuk siri yang kedua Uh, di situ tercatat 3 Oktober untuk seri yang kedua. Uh, tapi uh, kita minta maaf sebab uh, waktu 3 Oktober tu uh, Ustaz ada sedikit uh, masalah dan akan ditukar pada 4 Oktober hari Kamis di di IDE uh, di tempat yang sama lah. Uh, jadi malam yang pertama uh, untuk seri kedua pada 3 Okt pada 4 Oktober minta maaf. <laughs> 4 Oktober hari Kamis. Uh. Okay uh, malam yang kedua uh, buat hadirin yang memerlukan resit. Uh, boleh maklumkan kepada saya dan kami akan hantar melalui email uh, buat hadirin yang memerlukan resit, resit buku ataupun resit uh, orang pendaftaran boleh maklumkan kepada saya dan kita akan hantar melalui email uh, dan seterusnya buat hadirin yang uh, belum lagi menjamu selera uh, selepas kita tang, uh, tangguh majlis ni boleh uh, naik ke rooftop dan uh, jamu selera lah, makan malam uh, sekiranya tak ada tak ada apa, apa sahabat ok uh, Uh, kami mohon maaf, -maaf uh, sekiranya ada uh, ke ketidaklancara dalam menjalankan projek, uh, program pada malam ini uh, Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifaruh serta salatulah Terima kasih